La cultura a l'abast de la mà. Aires de culturaul cada dilluns, dimecres i divendres a partir de dos de, de la tarda. Bona tarda, bona tarda a tots, amics i amigues del programa Aires de Cultura. Bé Avui ens anem a veure una altra cosa. Ens anem a veure que mm, no parlo, del que està passant amb els elefants això és un altre programa ja vindrà vaig a parlar de que els elefants els veiem tan, encara que siguin petits, els veiem grans perquè verdaderament els elefants quan neixen ja són grans al costat nostre al costat nostre uh, són grans i són simpàtics o sigui els elefants, o si sigui, te'n vas, per exemple, a un país que hi ha molt tipus d'animals i els elefants els veus tan grans que dius, ostres, fan por. Però no, no han de fer por. Que no, no fan por. No en fan. Però la impressió quan els tens a davant, sí, perquè entre que es belluguen, entre que fan anar la trompa, entre que fan anar la cua, entre que, a més són simpàtics perquè ho són, vull dir et sembla que millor et faran mal, no, no te'n no te fan ara sí, és que quan neixen ja pesen aproximadament 100 quilos 100 quilos comparat amb el bebè que ens neix a nosaltres és molt diferent però el curiós del cas és que sent tan grossos que sembla que siguin valents tampoc són valents perquè a veure, és que tarden temps i temps i temps i temps i temps a separar-se de, de les mares. Però temps i temps i temps i temps. O sí, sigui, ve, veiem animals més petits que al cap darrer de, de dies ja estan per ahir tot el, els petits. Aquí no. Amb els elefants és completament diferent. Primer, si una elefanta no té prou llet, és que la fan petit no sap què té que fer perquè si no hi ha llet per mamà no sap què té que fer però no és, no és perquè és reccí nascut no no és perquè li costa moltíssim espabilar-se No no no Eell sin la mare no té llet doncs suposo que al final es morirà perquè perquè ell està, necessita la llet de la mare i i es parlar amb una persona del zoo, va dir, aquí és diferent? Perquè en el zoo pobrets són, els elefants no tindrien que estar mai en cautiveri, mai a la vida. Tindrien que estar lliures. Els i caminar. Els i grada anar a la seva. Però quan estan dins d'un zoo, o sigui, no és el seu no tenen espai. No fan exercici i tot plegat per ells, psicològicament, no funciona. La llibertat no hi és, i ells estan acostumats... O sigui, ja quan neixen, és sempre la necessitat de córrer, de caminar, d'anar per la selva, per on sigui, però l'estar tancat ja costa. Llavors, què passa quan a vegades, alguna vegada, que passa molt poques vegades, neix un elefant petit, ai, un elefant recient nascut, amb un lloc tancat, tots sí que tenen problemes perquè la mare no té llet o se li acaba el cap de dos minuts de néixer al petit. Aleshores, les cries, les cries, amb una paraula, si són hembra, no es mouen de la mare, no es mouen de la mare, passin anys i passin anys, van enganxades a la mare. Els pares perdó, els pares, els, els, mascles, els mascles són diferents. Malgrat segueixen durant bastants mesos a la mare, després cada el que és mascle busca uns altres mascles de més o menys de dels seus temps, del seu temps, o sigui, si són de set mesos o d'un mesos o d'un any i ja s'allunyen molt aviat. Però les femelles, no, no. Les femelles estan enganxades al costat de la mare per anys i anys i anys i anys. En canvi, ells, o sigui, van per la seva. Per què? Perquè es adjunten i tots, és curiosíssim, són no hi ha cap femella, tots són mascles. Tots són mascles. Aleshores és curiós perquè sembla que verdamen singlinos suficientment forts per viure tranquil·lament sols i ni en temps porai, no. Sempre van amb grups. Les mares van amb les filles. Fins al moment que cinc, però ja, o que sí, però bueno, les mares amb les filles, les filles amb les mares. Els mascles amb altres mascles de la seva edat, més o menys. I es van fent grans i van seguir grans. Aleshores no són ni perillosos, ni els agrada enfrontar-se, són tranquils. El que passa que la vida doncs, ha anat d'una manera i encara n'hi ha molts que estan tancats, estan en un zoo, per molt espai que tinguin, no és l'espai que necessiten. No, és que necessiten, vull dir, espai. Després, una altra cosa curiosa, o sigui, les femelles, no parlo dels mascles, les femelles, les femelles, a vegades passen fins a 10 anys i de tant en tant encara s'enganxen a mamà. O sigui, poden menjar de més a més, però encara s'enganxen. O sigui que, per clar, a veure, un elefant no viu com nosaltres, viu més. Aleshores, 10 anys, tampoc és res de l'altre mon parell, al doncs, cap de 10 anys encara s'enganxa a la mare a mamà. Per això, quan alguna vegada un caçador i jo el frutiu, el que sí, un caçador ha matat a una mare, a una, a una mare, doncs la petita, que millor té 10 anys, que, que a més fa bulto però és petitet encara, no sap, no sap què fer, no sap on anar. A vegades s'han disparat, en trets i, i s'han s'han anat per aquí, l'altres s'han anat per allà, perquè per lo que sigui igual, ja no hi entram això, però i s'ha quedat sola, no sap què fer, no sap on anar està perduda, està perduda i ha hagut persones que l'han trobat a una elefanta que deu tenir 8 o 9 anys, perduda completament, tan perduda que no sap ni què es de menjar, perquè no té la mare i fins i tot quan alguna vegada maten a una mare d'aquestes d'elefanta l'altra mare elefanta que pugui veure les acull a totes les que puguin haver -hi. jo parlo d'aquests països que hi ha problemes d'això, no? de matança que ja no m'hi poso, jo no hi entro amb això però que està comprovat que es troben desolades, soles no saben on anar els, els que són mascles i per exemple senten un tret o els disparen, corren tots tots junts d'un cantó a l'altre però les femelles es veuen perdudes es veuen totalment perduda normalment segueixen sempre el comportament de les mares fan exactament el mateix que fan les mares si la mare els ha tingut durant molts anys i els ha criat quan elles ja poden ser mares fan exactament el mateix que han après de les mares en canvi els, els que no són o sigui els mascles no, no prenen res a la mare. Durant uns mesos estan amb la mare i després s'ha acabat el comportament de les mares. Considerem doncs, que és una cosa real per les femelles. És molt curiós. Està parlant amb aquests senyors d'un de, de del zoo i em deia, és cosa molt curiosa, molt curiosa. Diu, però, tindrien que estar tots lliures, lliures en el seu ambient. Per tant, encara que a vegades se'ns sembla que es poden aixafar jo no en dubto una pota sobre nostres a casa i ens aixafen, però mai volen fer mal a ningú. Mai volen fer mal a ningú. Bé, res més per avui, se'ns ha acabat el temps. Aleshores, quan vagin a portar els nets o els fills en el zoo, explicar-los que són animals que els agrada viure en llibertat, animals que són dòcils, són bons, són carinyosos amb els amb els petits, o sigui, que és molt curiós. Tres més per avui. Des d'aquí, com sempre, rebin tots plegats, amics i amigues del programa Aires de Cultura, aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, adeu, adeu. Aires de Cultura a Radio Palafrugell. La cultura a la de la mà.